але й біля кольорового японського телевізора, що його наміряється придбати Ксеня, не відчує він того хвилювання, яке відчув оцей босоногий пастушок, коли одного історичного дня, напнувши антену між грушою і рогом хати, вчув у навушникові крізь тріск грозових розрядів багатомовний клекіт радіосвіту. Уже я не жалів цього Босака з кам'яного повоєнного світу, з глухого поліського села. Я заздрив йому. Ось він розгорнув обережно кущ трави, під який упав джміль, і очам нашим відкрилося гніздо, круглий острішок якого майстерно викладений, виплетений із сухих травинок. Я теж опустився на коліна у своїй вельветовій японській трійці». Бо Ксеня ніколи не простила б мені цього. Хлопчик легенько пробіг пальцями по стрижку і підняв край його. У гнізді лежав стільничок із сивого землистого воску, обліплений темно-червоними джмелями, що стривожені світлом заметушилися, погрозливо загули. А від стільника, від трав'яного гнізда, від землі, обжитої джмелями, Пахло так медово-пряно, що усіх слів людських не вистачило б, аби той запах описати. Слова відступали перед таїнством життя живого. І яке це щастя, подумав я, бути до цього життя причетним. І тут я беру себе дорослого за рукав італійського плаща. Я, хлопчик з книжкою, що пасе свиню, ось на цім клинку поля над яром. Послухайте ж, бо дядьку... Сперше, я, дорослий, не розумію, звідки ці дивні звуки. Такі дивні, ніжні, у ривчасті, ніби чиясь чутлива рука торкається струн, напнутих під землею. Схили яру відлунюють їх, творять натхненну імпровізацію для неба, що задумливо слухає. Нічого гарнішого, здається, мені не доводилося чути навіть у варшавських костьолах, де мене зачарували було органними космофоніями. Але ж ні, чув, чув я ці первозданні звуки, отаким От ось хлоп'яком прибігав сюди, вмощувався під грушкою, схрестивши босі поколені стернею чорні від пакульського чорнозиму ноги, а як сьогодні надвечір'я, і вслухався в цю живу музику. Пастушок ніби вчув мої думки, бо сказав насмішкувато, «За я таки був колючий, мові, жачок». Це я з роками навчився усміхатися, коли потрібно усміхатись. До рецензентів, до критиків, до редакторів, до авторів передмог, до людей потрібних. «Це наші пакульські жаби співають, дядьку». Тут джерело і боліться в траві. А ви, може, думали, солов'ї? А я думаю, що солов'ї, кажу, щоб догодити цьому пересмішникові. Хай натішиться. Та ні, дядьку, це, це жаби. І вже ми деремося на протилежний схил Яру, ледь помітною в різакові та полинах стежкою, а з полинів червоні очища будяків. Круче все стрімкіші, тіні душають, густішають, І тільки синя латка неба вгорі, а під небом, де глинені пролисини, провалля лисячих нір, обгризані, висушені сонцем кістки і купи пір'я. А хлопчак ступає звично і сміливо, бо це таки його яр, його земля. Тепер я розумію. Ступає протяжно посвистуючи, і раптом на той поклик попереду нас на стежці, з'являється цікава лисяча мордочка. А ви, дядько, огляньтеся, і позаду нас, за якийсь десяток кроків, ніби від зеркалення видива, що попереду лисичка спулинів, на стовбуржені вушка й хвіст, як мазок пензля, кольору надвечірнього сонця. Один мій необережний рух і все зникло, наче привиділося. Лише два вогнисті сліди по схилу за гребі. Мене я не бояться, а чужого чують. Я тут чужий. Це правда.